Врешті озвався і словом до них Менелай, гучномовний. Слухайте ж ви і мене, найтяжчим, бо пройняте болем, серце моє, і сам, бо я мислю вже час розійтися мирно аргеєм з троянами. Досить вже лиха зазнали через цю зваду мою і призвіться її Александра. Той з нас обох, кому долею суджена смерті загибель, хай умирає. Інші ж із миром усі розійдіться. Та приведіть сюди чорне ягня і білу ягницю, сонцю й землі. Для Зевса ми інше іще приведемо. Силу прямову теж приведіть, щоб клятви завірив. Сам він, бо високодумні синови його й віроломній, Зевсових клятув, щоб ніхто не посмів би зухвало порушить. Наче той вітер витають молодших людей міркування. Станеш до справи старіший то пильно вперед і назад він гляне, так, щоб вийшло обом сторонам якнайкраще. Так він промовив і радість троян охопила й Ахеїв. Блисла надія тоді що війна осоружна скінчиться. Скочили всі з колісниць, поставили коней рядами, зброю із себе зняли, і на землю одні проти одних склали близенько, два війська лиш смужка мала розділяла. Гектор окличників двох до міста послав невідкладно пару ягнят привезти, і Пріама старого покликать. А одночасно і Талтібія вирядив вождь Агамемнон до кораблів крутобоких негайно йти і пригнати звідти ягня, і не смів Агамемнона він не послухать. Звістку білораменній Єлені Іріда приносить, вигляд зовиці прибравши, дружини Антеноріда. Синбо, антенора, Гелікаон, володар за дружину, мав Лаодіку, навроду прямових дочок найкращу. В домі застали ялену, та таткала великий подвійний плащ пурпуровий, на нім бойові гаптувало змагання поміж троян конеборних і міднохітонних ахеїв, що від ареювих рук перетерпіли стільки за неї. Близько спинившись, їй мовила так прутконога і ріда. Вийде нолюбо красуне. Поглянь, яке діється диво поміж троян конеборних і міднохітонних ахеїв. Вів на рівнину одних проти одних ареймного слізний, воївотих, воєвничого сповнених згубного шалу. І от вони мовчки стоять, війна поміж них припинилась, Сперлись усі на щити, списи повтикали у землю. Тільки один Олександр з Минилаєм, Ареєві, Любим, В двох невеликих списах змагатися будуть за тебе. Хто переможе, тому ти дружиною-любою станеш. Мовивши це, богиня Солодке бажання збудила в неї до першого мужа і міста, й батьків її милих, швидко вона, срібно біле, напнувши тонке покривало, вийшла з світлиці своєї, рясні проливаючи сльози, і не сама з нею разом зійшли дві служниці додолу Етра, Пітеєва донька і клімена услід велеока. От, незабаром вони до скейської брами добігли. В вежі над брамою там, з прямом, пантоєм, тіметом, лампом і клітієм та гікетаоном від Арея, ще й у калегон удвох з антенором мудрі обидва, люду старішини всі над брамою в вежі сиділи, надто старі, щоб іти воювати, але. Красномовці